Ми сейчас перед цією церквою докажем твоє заблудження, що ти хищний волк в овячій шкурі, щоб твоя лож і притворство стало явно всім, хто ти на самом деле. І розпочали відкривати якісь книги, журнали, щоб тим мене перемагати. А я не розгубився і кажу їм, «Закройте все книги і журнали і положите їх під столік». Оставимо на столике одну тільки Біблію, которая є истинное слово Божье, и його будем брать в основу нашей беседы. Я не проти книг і журналів, там, наверное, є багато і хорошого, но розбирати такий фундаментальний вопрос Об взіляння Духа Святого в наші дні, о чом в Біблії так много сказано, будем тільки по ній. А подобрані вами статті і книги по этому вопросу это человеческие рассуждения, точно таких же братьев-баптистов, как и вы. Для меня это не доказательство, и для всех это не должно быть доказательством. Библия, вот истинные доказательства, а остальные уберите. На диво мене, вони позакрывали журналы, склали все в стопочку и поклали на підлогу, під столик. Залишилася одна Біблія на століку. Мене це підкріпило. По цьому я пізнав, що з Божої милості в моїх устах діюче благодатне Слово Боже. Якщо описувати ту всю дискусію чи деспот, який тоді відбувся, то треба багато часу. Та хіба я за минулі 50 років пригадаю дослівно все? Ви знаєте Бож'ї істини і те, як воно доказується? Я опишу узагальнено, як пішов хід тієї бесєди. Коли вони стали перекручувати Слово Боже, що пророцтва – це проповіді, а інші мови – це було тільки для апостолів, я мав що їм казати і успішно говорив, але плакав, дуже плакав. Чому мені Бог дав такий плач, не знаю, видно, так було потрібно. І моє серце топилося від жалю як вони зневажали і хулели працю Святого Духа. Мені щиро було жаль їх всіх, і я так плакав, як мала дитина, дивлячись на них і на всіх. Коли глянув на молодь, більшість з них теж плакали. Ще раз глянув, вже більше плакали. І я примітив, що плач молоді негативно впливає на служителів. Вони розгублюються, не знають, що це відбувається. Їх шестеро є один. Я відчував серцем, що молодь болівала за мене, але як вони заступляться? Тож церковне баптистське керівництво, не те, що десь там в якихось інших церквах. Бог мені давав успіх. Всі слухали і чули, що кажуть вони, а що кажу я». Того ефекту, на який вони розраховували, що буде з їхньої сторони, не було. Я переможно відстоював. Вони стали панікувати, розсердилися, стали кричати на мене. Тоді молодь не витримала. Обізвалася дочка старшого пресвітера по Казахстану. Вона вчилася в Семипалатінську інституті. І осмілилася першою заступитися за мене. Вона була не член їхньої церкви, і не боялася, що вони її там покладуть на дисципліну, чи що? Тому що її батько був великий чоловік, і вона крізь сльози стала сваритися з ними. «Что ви хочете з брата Нікодіма? Зачем ви його обзиваєте хищним волком в овечій шкурі? Говорите, що він притворний. Ми всі не стоїмо його одного». Он дійсно був серед нас, як ангел Божий. Ми учились від нього святому хожденню перед Богом. А ви? І заредала. Зашуміли, стали викрикувати другі з молоді і теж плакати. А пресвітер церкви як налетів на ту Любу, дочку старшого пресвітера, що першою обізвалася: "Люба, як ти смієш не на нас? Як ти смієш захищати пятидесятника?» «Я скажу твоему отцу, чем ты здесь занимаешься, тебе не сдобровать за это». Люди стали выходить без команды, без порядка, розчарувалися от такой неудачи їхніх керівників та неустройства. Им было стыдно за них. Ты збирали свои книги и журналы, и теж виходили. Створился хаос. Слухачі стали сперечатися вже між собою, і так безславно розвалився їх наступ на мене. Я ще щось сказав всім на прощання і пояснив, що я солдат і змушений спішити в часть, що я й так затримався, настільки ризикуючи, щоб ви не сказали, що я втік, як злодій і боягуз. Правда, Божа, як бачите, не переможна. І його діючий Слово спрацює у ваших серцях. Довіряйте слову Божому, будьте обережні довіряти людям, які спотворюють Його». Розпрощався з усіма на віддалі і пішов. На другий день я вже покидав Палатинськ. Коли я йшов з деякими друзями-солдатами, яких відпустили мене провести до залізничної станції, Мене в місті біля інституту побачила група молоді, віруючої молоді, яка там вчилася. Підбігли до мене, щоб розпрощатися. Серед них була й дочка старшого присвітера по Казахстану. Коли вона побачила, що я несу валізку без рукавиць, а це в Сибір, то зняла своїх рук свої і подарувала їх мені. Всі ми побажали одне одному найкращого, і назавжди розійшлися. Солдати, які були зі мною, не могли здива до себе прийти. Як це мене так вшанували такі дівчата, піджидаючи на мене. Та ще й подарунок дали з руки на руку. Стали розпитувати, де я з ними познайомився. Вони не думали, що можна вчитися в інституті і бути віруючими. А в тій порі у великих містах декому дійсно ще вдавалося вчитися у вищих учбових закладах. То були хороші хлопці. Я ще повернувся і крикнув сестрам, щоб чекали гостей, бо я даю цим хлопцям їх адресу, щоб вони повеля їх на зібрання. Те, що я писав про події всіми по мені здається, що хтось може подумати, що я дещо прикрасив. Але все те правда, я малу частину тільки описав з того чудового, що дав мені Бог там пережити. То було особливе, Боже, благословення. Я на початку цієї оповіді написав, що на тому місці і в тій порі мені було саме краще від усіх місць, де приходилося служити. Горнострілковий полк в Киргізії я був направлений дослужити мою службу в місто Ош, Киргістану, Гірську республіку, Тяншанських горах, спеціальний горнострілковий полк. Так як я по спеціальності був повар-інструктор, мене відразу оприділили на кухню кухарем. В тому полку було 1500 солдатів. Кухарів у нас було шість. Ми працювали по добах. Одну добу кормлять полк три кухарі, після чого йдуть одну добу спочивати. Коли ці спочивають, ті другі вступають. І так з дня на день без вихідних. То було нелегко, але й не дуже тяжко. Кожної доби до нас трьох кухарів присилали по черзі 10-15 солдатів, яких називали «робочих по кухні». Вони все мели, замітали, чистили картоплю, рибу, все, що було труднішим і доступним для звичайних солдатів. Ми, кухарі, отримували на складі продукти, на ту добу, в якій ми заступали на свою зміну, розраховували, скільки чого куди потрібно, робили чи заставляли робочих робити потрібну холодну обробку продуктів, потім закладали те в котли, Давали команду кочегарам, який котел розпалювати. Слідкували вже за гарячою обробкою продуктів у котлах. У нас було 5 котлів по 600 літрів і один на 350 літрів. Кожного дня, крім вегетаріанського, готовилося солдатам м'ясо. Його потрібно було розділити на 1500 порцій. Будь-яку з тих порцій, будь-коли, могли взяти на провірку, чи вона відповідає тій кількості ваги, яка заложена в раціоні солдата. Це було досить відповідально. Треба було мати великий досвід, щоб скоро і точно відрізати потрібну порцію. Всі не будеш важити, бо не встигнеш. Коли їжа вже готова, Кожний раз треба було мати дозвіл на її роздачу від лікаря і чергового офіцера по часті. Вони повинні були першими прийти, зняти пробу, тобто поїсти. Відповідав за якість їжі і за те, щоб хтось ворожий не отруїв ту їжу, кухар і черговий офіцер в полку. Він повинен був подбати про охорону кухні, щоб ніякий диверсант не проник в неї. Тому і він перший змушений був істи з тієї їжі. Якщо погано чергував і хтось отруїв їжу, він захворіє. Як він поїв і не захворів, то дозволяє роздавати їжу всім. Окрім цього, була шавка під ключем, куди з кожної приготовленої їжі клали порцію першого і другого, яке зберігалося. Якщо б щось трапилося катастрофічного через їжу, щоб було з чого взяти аналіз і знайти причину. Їжу видавали не для кожного солдата окремо, а в дюро алюмінієві бачки один бачок на 10 солдатів. Так видавали перші, теж так видавали другий в окремі бачки, і так чай, один чайник на 10. В столові. Столи теж були один стіл на 10 солдатів. І солдати між собою вже діляли самі кожному окрему порцію. Для роздачі їжі кожний раз були призначені по черзі сержанти, які слідкували і відмічали, який підрозділ скільки повинен отримати тих бачків. А ми, кухарі тільки наливали і накладали в ті бачки. Кожний раз це було журливо щоб всім вистачило, а також, щоб і лишків не залишилося. І ми, коли наповняли бачки, час від часу все запитували в дежурних сержантів, скільки ще не отримало їжу. Вони підраховували і говорили нам, ще стільки-то. І ми дивилися в котел натренированим оком і вже визначали, чи все гаразд, вистачить чи ні. І потім орієнтувалися, чи накладати побільше, чи потрохи економити? Нова зміна кухарів розпочиналася завжди після вечері. Ми робили всю холодну підготовку продуктів для сніданку другого дня, і на декілька годин лягали відпочити в кімнаті відпочинку кухарів, яка була при кухні. Перед ранком вставали, давали команду кочегарам розпалювати вогні, і розпочиналася гаряча стадія приготування сніданку і так далі. Після добової журливої зміни відчувалася втома. Але впереди ждала ціла доба відпочинку. Що хочеш, те роби. Певно, що в рамках військового уставу і це було непогано. Рахувалося всіма, що у кухарів це чудова служба. Гірше було в походах. Той горносирковий полк тренували спеціально в горах для бойових дій в гірських умовах автотранспорту та іншої важкої техніки в тому полку було зовсім мало, тому що вона в гірських умовах була малопридатною. Навіть в тих роках там ще були і коні, приучені до гірських переходів, так само і солдати були натреновані як альпіністи. Скільки ради цього вони приймали виснажливої муштри? Те саме було і з кухнею, в гірських походах, Кухарям було дуже важко. Опишу тільки один випадок. Коли полк несподівано підіймався по тривозі, то потрібно було за лічені хвилини у повному бойовому спорядженні вже рухатися по наказаному маршруту. А для кухні потрібне все, щоб було можливим в постійному русці зготувати їжу. Крім кухонного спорядження – Треба було мати запас продуктів на декілька днів і все врахувати, нічого не забути, тому що ти відповідальний перед всіма солдатами, щоб вони не були голодні».